По твоїй ганчірочці, неприязно тицьнула на поліцейську пов'язку. Хіба у вас таких нема? Таки нема. Кого позаписували у поліції, усі порозбігалися, окрім придуркуватого Вавила, який од роду має босу голову. Кажуть, тепер, звідки з чужого падлютче на жіночі. Ти не з цих сквапних? Не з цих, тіточка». А якщо з цих безчесників оглянулася жінка то скоріше ховай свою лахманинку і вив'юнюйся звідси. Тут дармового поживку не знайдеш. Данило засміявся от цієї мови, що була йому як музика. «Ти з чого радієш?» здивувалася жінка і підозріло подивилася на нього. Чи й цей заволока такий придурок, як їхній валило? Бо видно, тут гарні люди живуть. Які не живуть, а всірка очей не позичають. Вийднула коромислом і, вигинаючи тонкий стан та зблизькоючи литочками, гарно пішла стежкою до своєї хати. «Діточко, а де ваш староста живе?» Жінка зупинилася і показала наливатку, обсаджену червонолозом. «Ось бачиш в усаняв що корову біля садочка пасе. Оце і є наш староста, Микола Андрієнко. Староста і корову пасе?» він у нас не супостат і не грошолюб, і в скрутну годину не перешерстився, сердито звалася жінка. Ведучи коня понад червонолозом, Данила підійшов до старости, який ще здалеку подивлявся на нього. Був це чолов'яга років 60 з обличчям кольору і сухості волоского ріха. На голові в нього красувався самородний солом'яний бриль, і тому начальство було схоже на звичайного сільського пасічника. Цю схожість ще підкреслювали старі дуплянки й вулики, які стояли у невеличкому садку. Драстуйте, пане старосто, вклонився на чину Алітан Данило. Здрастуйте, пане поліцаю, заскалив око старий, а в голосі його озвалася прихована насмішка. Як воно у вас, пане старосто? Нічого у нас, пане поліцаю, і пустив пересміх по зморшках і вусах. Чого ж ви смієтесь? А як не сміятись? От один пан пасе корову, а другий пан прийшов до нього на дурничку чимсь поживитись. Чи не вгадав, пан, пане? Так ви ясновидець, пане старосто. Старий нахмурився. Може, ясновидець, але не можна владець. Ось такі пани, як ти, і на їжджі лобурі об'їли мене, наче гусінь. Та як дуже голодний, іди, поки не пізно, шукай пристановище із їжу. Куди ж мені накажете піти? Відпитай поліцая Вавила. До цього придурка посилаєте? – обурився Данило. Староста щось прикинув на всіх своїх зморшках, з більшою цікавістю глянув на непроханого гостя. А ти звідки знаєш, що він придурок? «Та хто ж цього не знає?» «А він як?» Ще щось прикинув чоловік, моргнув бровами і вусами. «Ану, давай свої документи!» Данило видобув обидва папірці, які забрав у поліцая, простягнув їх старості, той став з кишені старенькі окуляри, натягнув їх на ніс і став схожим на дятла, що оглядає перед працею стовбур дерева. «Особиста виказка!» по складах читає староста, далі зупиняється і витріщується на гостя. «Так оце ти будеш Харитоном Заїкою?» Данило завагався. «А що, коли цей Заїка на кої усякого і про це чули тут?» «Кажи, пане поліцаю», вже наказує староста, «це ти Харитон Заїка?» «Я». І враз староста розриготався, хапаючись руками за живіт, Пересміявшись, він знову витріщився на Данила. «Ти, хлопче, не мороч мені голови і нижче спиння заразом. Усіх заїків я знаю як облуплених. Кажи, правді, хто ти будеш, як твоє прізвище і чого притіпався на своєму відгульні. Коли за душею старого, то можеш брати її, не заплачу перед вами песиголовцями». «Що ви, діду?» – посинівський поклав свої руки на руки старого. Живите побольше, Бо выбачу людина. А кто ж будешь ты? Кажи справжнее прозвище.